Jakin gabe susen pariatzailek noren aldeginen ginen duten igandean Matio eman daiteke favorito Buruz Burukako arendako, bereziki aurten jadenik bi aldiz jo baitu peio lagalde. Behin superprestijian eta beste behin xapelketako ligaskan nabakdura batekin hala ere bigaraipen horiek garatenean izan direla motelago batean, basen afartagak berak aitortzen du igandean besteik izan endela. Le garratu uh, bon, uh, izi usi zen bien, rapid, Mais bon, euh, je pense qu'un trinque rapide l'avantage un petit peu plus euh, à payer Payou qu qu'à moi. Mais bon, après, il faut jouer euh, toutes les parties. Ce n'est pas pour ça que je vais pas venir euh, motiver à fond et tout ça. Hein. Iztan dena motivatua izanen dela urepeleko pilotaria. Parean, Peiola Galde urgunetik eldu da, superprestija hutxeginik, xapelketa untan ere ez du usaiako maila erakutsi azpandarrak, Salbu ligaskako azken egunean bilbaoren kontra, joan den lanun batean frogatu du, bayonako kantsa hortan, aukerak izan ditzazkela mati hospitalen kontra, bi aldiz galdu izanagatik ere. Peiola Galde. Galdu tanarrik berazen uh, ni baino gehiago, beraz uh, berakmenetiz izituen... Uh... Irabaztea, haki ba, guze pilotari zen, defentsan uh, asko jokatzen du eta pilotari derradorarik ere bat uh, tanto tantoat ginkatzen, pilotari kompletoa da, dena daki egiten, uh, eguneko egunak beharko dugu eman uh, igandeantzen ta eta uh, igandeko formak du uh, diferentzia eginen uh, neustez. Final bat, zugu so, sekulan finalik uh, jokatu elgarren aurka, final bat uh, partida berrizi bat da, uh, beraz uh, beste partida bat da eta esperat uh, Ida baztea. Hospitalek bezala, hain segur. Beti ere partida hondibaten mentura izanen da bayonan igandean, mementuko bipilotari oberen artean eta egia indahak sekulamaino parekatuak iduri dutela horten.